Sziasztok! Ez itt a Clickplay 48. adása. Én neurotik vagyok, és a többiek is itt vannak. Michael, sziasztok! És Csigesz, sziasztok! És Crossfire! Filmes, filmes podcast leszünk. Ma. Csak a végére. Csak a végére. Kacsint, kacsint. Na, szóval Crossfire. Így van. Kiért ugye az új kod? és mindenki meg van őrülve. Nem, te vagy megőrülve. Nem. Mindenki. Én... te rá, rá vagy gardú, az újra. Csak, csak, én... csak, csak alig bizalít, hogy neked a régi kell, egy fenéket az új kell neked. Egy... Bevallom, szintén engem a kod már évek óta nem érdekel. Utoljára a 4 játszottam, és azóta teljesen kimaradt. Így néztem róla kritikált videót, meg amikor volt ingyenes hétvége, talán a Black Ops 2-nél, meg talán a h hár... 3 még nem volt. Talán a 2-nél igen, ott belekóstoltam, de meguntam, hogy arról szól a játék, hogy körbe-körbe futkozol, és próbálsz többet megölni, mint az ellenfél. És most kiött az új kód, ami szerintem ugyanúgy fos, mint a többi, de most tök egy És mellé kiadták a Code4 rimaster amiből láttam videót, és nem érdekelt, mert úgy néztem a grafikát, hát ez csont ugyanúgy néz ki. Tehát egy szinte semmit nem változtattak. Az árnyékok, meg a fények kicsit szebbek, de úgy nagyjából ugyanaz az egész. És aztán láttam valami gameplay videót, hogy bejött a HUD alul azzal az XP-csikkal, amit imádok. Tehát imádom, hogyha egy FPS így visszajelzi, hogy, hogy fejlődök. Nem csak írja, mint a Battlefield, hanem Konkrétan látom a csikot minden kill után, hogy mennyit megy előre, mint hogyha MMO-t játszanék, vagy nem tudom. És elindult a Crossfire pálya, ami így kimondva nekem semmit nem mondott, viszont amit megláttam rajta, a Boost, meg ahogy el volt rendezve, így megdobbant a szívem, és, és nekem kell. Tehát én ezt be fogom húzni, szerintem. Majd, hogyha külön is adják. még van annyi eszik, hogy karácsonyra meg, meg, meg, meglétik. Arra még biztos, hogy nem, szerintem. Hát, Kíváncsi vagyok amúgy, hogy be fog-e jönni egyáltalán úgy tényleg a külön kiadás. Szerintem biztos. De, igen. Tehát most legobbolják a sok idézőjeles marhát, aki megrendelte elővételben, és utána meg kiadják külön. Tehát ezt, ezt nem tudják megjátszani, hogy nem adják ki. Hát nem tudom, figyelj, nagyon azt mondták, hogy ez csak egyben. Mm, jó, hát ez az Activision. Csod. Viszont, ha már jó tanács, és valaki meg akarja vásárolni a játékot esetleg PC-re, mert ugye, mint tudjuk, a konzolon van fő vonala inkább a kódnak, és a PC-s dolog már kicsit hal el, ne Windows store vegye meg. Mert... Nem tudom, hogy vagytok veled, én lefődtem, mikor ezt a hírt így olvastam először, hogy ez így, ez így megtörténhet. Igen. Én, én ezt nem akartam először elhinni, azt hittem, hogy kamu, és aztán, amikor utána néztem, akkor láttam, hogy tényleg így van, hogy aki Windows Store-on vette meg a játékot, az nem játszhat azokkal, akik Steam-en vették meg, és fordítva. De hogy ezt, ezt semmi nem igényli. Tehát, hogy nincs benne Play Anywhere programban, vagy nem kapod meg Xbox-ra, ha megvetted Windows store ban meg semmi, hanem csak kapsz egy PC-s játékot, amivel nem tudsz játszani, Konkrétan, majd, hogy nem a fele, vagy több, mint a fele PC-s játékossal, és amúgy is kevesen játszanak kódot PC-n. Most szerintem önnének, még... ha csak a fele nem játékos értelme. lenne, akihez nem jut el. Jó, hát most jó, jó, jó hiszemű voltam. Meg kell azokat büntetni, akik a Windows Store-ba vásárolnak, mert van olyan, aki megveszi ott, hát akkor szívjon. De nem Ennyi. inkább dicsérni kell őket, hogy megtalálta. Rákereset, és nem. tudja, hogy hol van az a kulvakód, akkor. Tanulja meg, tanulja a Windows Store, az fájdalom. Szenvedés. <gül> <gül> Na, hogy már jó járjon valaki. Egyébként ja. én így azt hallottam, hogy ez a Microsoftnak viszonylag elég zártak a multis szervere, és ez így ezért van. Tehát ez, De ez a Microsoftnak a, Microsoft a, Microsoft a szervere. Nem, náluk fut a Windows 10-es Tehát nem, hát ugye vannak ott dedikált szervereiai a izének. IZ-nek, Akkor nem tudom. Meg hogyha náluk is fut, hogy nem fut ilyes. náluk, tehát ezt miért nem tudták megoldani? Vagy ez direkt, ha, ha direkt csinálták, akkor nem értem a logikát mögötte. Ha meg, meg, meg az Activision is miért akar eladni úgy játékot, hogy közben a, a játékos bázist így kettéosztja, és szivatja az embereket. Tehát akkor mondja azt, hogy jó, akkor nem lesz a Windows Store-ba, hogyha csak így lehet megoldani. Yeah. Hát tényleg, az most így gondol, de a szar, hogy ugye jó, tehát lehet itt dobálozni számokkal, de szerintem a játékosok 90%-ára lazán elmondhatjuk, hogy Steam-en fogja megvenni a kodot. Plus, hogyha megveszed dobozosan, azt ott is steam Já, plusz kapsz. ugye, Igen, igen, tehát hogy te, te, te a dobozosokkal sem játszhat. Tehát. Na mindegy, ez alapból ilyen abszurd dolog. De most, ha megveszed Windows store on is, amúgy menő lesz a játék, mert nyilván kodról van szó, menő lesz, ugye nyilván ez fog pörögni, akkor akkor ott vagyunk, hogy, hogy aki megvette a Windows Store-ban, az, az nem fog érezni ebből semmit, mert kurván nem fog tudni kivel játszani. Yeah. De egyébként a steam verziót se vették a sokan, még. nem még néztem még... az Eng Angry a videóját, és ő is arra panaszkodott, hogy viszonylag kevesen játszanak vele, és azok is kb. Team Death már tehát most ott ez tart ez a kód. De ez korábban nem meglepő, Team Deathmatch az... azért megjelenéskor azért szokott lenni, hogy azért viszonylag többen játszanak. Tehát a korábbi kódokat többen vették meg PC-n. De amúgy lehet, hogy, hogy, hogy most nem akarok senkit sem leszólni, meg a konzolosokat sem, meg ilyenek, de nem lehet, hogy a, a kód, De lefogod. Ami, igen, lefogom. De a kódnak a minőségromlása az leginkább a pc és társadalom közt fog kijönni, mert ott vannak a a hardcore-abb gamerek. Tehát most, aki konzolra leül, az ilyen casual, és csak játszik meg minden. Ő lehet, hogy előbb megveszi a kódot, mert azt hallja, hogy kód, és ez már e -e kód volt tavaly is, meg tavaly előtt, és ez nagyon durva olyan, mint a FIFA, meg az NBA, hogy minden évben kijön. És lehet, hogy ezért ott könnyebben megveszi, mint PC-re, mert PC-n megfontolod, hogy mivel játszol, meg mit veszel meg, mert nem azt mondom, hogy okosabb vagy, mint a konzolosok, de hogy jobban utána jársz a dolgoknak, és lehet, hogy itt, e, itt fog kijönni az, hogyha például kevesebbet adnak el, kevesebb lesz a bevétel, akkor ez nagyrészt majd a PC-s részlegnek köszönhető. Mert a konzolosban ugyanúgy fog fogyni, annyi, mint eddig szerintem. Hát a tudja, hogy ez Ná, Nem tudom, én ezt így nem merném kijelenteni. Ki én azon csodálkozom, hogy a, főleg az Xbox a platformja a Call of Duty nak tehát ott adnak el a legtöbbet belőle. Igen. De most PS4-re vannak ilyen exkluzív cuccok, nem, hogy DLC-t előbb kapod meg, meg ilyenek. Most Mi van, most van először, aha. A legutóbbi E3-on már a Sony-nak az oldalán promózták a dolgokat. Tehát oda kapod Felt meg ugye. előbb a DLC-t, meg azt hiszem PS4-en tölthetted le előre. Uh -huh. Nem tudom hány nappal még a megjelenés előtt. Úgyhogy, yeah. hát minden esetre ez így, egy ilyen tökön szúrás szerintem a Windows Store-nak. Van. és eddig is mindenki őket szapulta, nem csak mi, hanem rajtunk kívül is mindenki, és most ez egy újabb téga a koporsóba, és komolyan olyan érzésem van, mintha maguk alá vágnák a fát. De folyamatosan mindig az előző marhaságra rálicitálva adnak ki még nagyobb marhasságokat. Tehát most annak idején a Games for Windows Live egy borzalom volt, aki kitalálta, azon játszottam egész nap, és akkor azt eltörölték, és mondták, hogy jönnek valami jóval, és erre itt a Windows Store. Tehát, hogy és hol a jó? Ez hát sehol. Vagy lehet, hogy meg kell ez, ez a szomorú valóság. Meg... Így Valahol ott van a Windows store az a jó is, csak nem lehet megtalálni. Cse van dugva, mint a kód, meg mint a Forza Horizon. Három. Demója. Aminek, aminek már van demója. Így van. És nem mertük Én nem mertem kipróbálni. Én meg se nyitom a Windows t Nehogy jó store. legyen. <laughs> Engem csak nem legyen. érdekel. Hogy <laughs> ez hogy nem érdekelt, ez egy nagyon jó. Nagyon jó é, én Nem bú. szeretem az autós játékokat annyira. Hmm. Én amúgy nekem azt tetszik ebbe, hogy ez tisztára olyan, mint a test drive. És én azt én nagyon szerettem az Unlimited, egy-kettőt. Én azt nagyon szerettem, és a krútól is ezt vártam, amit múltkor ugye megszereztünk ingyen, meg valaki húzta a korábban, és ezt vártam, és. Valaki húsz ki sem mondott, hogy én voltam az a hülye, aki meg is vette. Úgyis mindenki tudja. jó De amúgy én is gondolkodtam annak idején, megveszem, és nem tudom valahogyan nem állnak össze ezek a ezek a mostani autós játékok annyira. Egyébként annyira nem volt rossz az megjelenéskor és ez a játék. Tehát a vezetés ézzette az egész, jó benne, csak így sok hülyeséggel, olyan most lett. Meg így, hogy már van konkurencia, több, mert annak idején most a Nit Force videet nem mondanám konkurenciának, bár talán egy kicsit, meg ugye volt a Test Drive és volt a Crew, de most most jött ugye a Forza, és már bejött PC-re is. Igen, igen. ez mondjuk és, elég durva, hogy így összehozzák rá. ugye úgy csinálták meg, hogy ha megveszed valahol, akkor megkapod a másik platformra, és együtt tudnak játszani a platformok között. Tehát az Xbox-osok tudnak játszani a PC-sekkel. Érdekes, itt működik. Hát persze, ez a Microsoftnak a rendszer, és akkor ők így megoldják. Ja, ha már kódnál nem sikerül semmit, akkor legalább itt a Meg szétszedik ennyi. Ja, hát valamit szétszednek, azt össze a jól, rakják máshol. <gül> <gül> valahol megy, valahol nem. Ennyi. Így van. Ez azért fizet a 30 ezeret, hogyha a teljes játékot, már a Forza Horizon 3-at meg akarod kapni. Ez nagyon durva. Szép, szép ára van. Tényleg ezt nem írtuk fel Istenre, mert lehet, hogy fölfogom majd, hogy a a Titanfall kapcsán voltak ilyen érdekes tweetek, hogy beszólogattak a, a Call of Duty nak a, talán az Electronic hát a marketingesai, hogy emlékeztek még akkoriban, amikor meg lehetett venni a teljes játékot a szép bevezető árán, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy egy teljes játékot vettél meg? És akkor, hogy hát a Titanfall, jó, a Battlefield 1 az szintén ilyen Lehúzó ja, lesz igen. hozzá, <gül> Season Pass meg minden. Meg amúgy a Titanfall első része is lehúzó volt, és csak azért adták hozzá a Season pass hogy bekussoljanak a rajongók, és most azért adják ingyen, mert az előzőt már ingyen adták, és bekussoljanak a rajongók, szóval én erre annyira nem verném a ja, Ez mondjuk egy jó húzás ]ben. szerintem. Ez jó húzás, csak nem kéne így tweeten oda nyomni a másiknak, úgyhogy közben a másik részleg meg ugyanezt csinálja, csak az ijjénél. Hát igen. igen. Ez kicsit ilyen gáz. Hát, ez a játékos bázis fogdosásra mepekkel, ez nem, nem egy jó húzás soha, de hát pénz van belőle, még az nem is kevés. Úgyhogy amíg pénz van belőle, addig csinálják. Így van. Már mondjuk azt amíg... megoldhatnák, hogy a, hogy a pálya az, az, az működjön nálad is, csak ne tudja olyat indítani privátba, vagy nem tudom. Hmm. Tehát mondjuk a pd 2 volt ilyen, hogyha valami, valamelyik helyszta az neked nincs meg, de valaki másnak megvan, akkor be tud hívni és tudsz rajta játszani. Tehát... Ez szerintem a korrektebb hozzáállás. És akkor csak a fegyvereket, meg az ilyen cuccokat nem kapod meg, mert azokat ugye nem tudod megvenni. No, nekem azt tetszik a Rainbow six van megoldva. A DLC-ket a játékban pénzért, játékbeli pénzért. Igen, igen, ez is jó. És csak annyi, hogy előbb megkapod meg, nem kell érte grindelned. Vagy a Titanfall 2 esetén kíváncsi leszek, hogy ezek az ingyenes tartalmak, hogy milyenek lesznek, meg milyen sűrűn. Kondolom, majd, kap, majd kaptok skineket, meg, meg még több az skineket. Azért új pályák gondolom lesznek. Átskinezve a régi pályák. Az az egy két dobozt alrébb rakni. Egy igen, és már kész. És kész is van. Kész is van. Meglátjuk. Hát most nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a Titanfall 2 ez olyasmi üzleti modellbe megy, mint az Overwatch. Hát jelenleg nem olyan népszerű. Sajnos. De majd lesz talán még népszerűbb most, hogy a koddal minden. Akkor ott mindenki szidja. Vagy hát sokan. Nem. Mert az divat. divat most éppen ma néztem Ugye? kritikákat. Nem, ja, nem azért, hanem bejöttek a külföldi sajtónak a, a pontjai, és nem is tudom, hol láttam. Valahol a Facebookon. Most nem akarok hülyeséget mondani, de elég jól kapott ahhoz képest, hogy ugye mindenki azt várta, hogy lehúzzák majd a sárga földig, és közben meg eléggé dobták neki a pontokat, ilyen 8-9 körül. Aha, Kapott hát akkor nem is rossz. De mondjuk ez általában minden kóddal így van. És, uh... Nekem is megvett egy ismerősöm, és neki is tetszik, úgyhogy. Ne. Tehát minden kódot leszoktak húzni sokan? Hát mert ugyanaz. Tehát, hogy mondjuk aki a kodot szereti, annak minden kód tetszeni fog, mert hogyha azt szereti, ami a kód, akkor azon nem... Igen, <gül> a, van a van, nagyon sokan, tehát így mindenhol almasom hozzászólásokból, vagy, hát, korok is jó kód, te a gossz sza! az mindenkinek szar. Tehát, hogy, tehát a kód eszencia az mindenhol ott van, tehát hogyha te erre nagyon ráfűsz, akkor, akkor az tetszeni fog. Csak... Uh... Csak tényleg, hogyha azt várod, hogy újítsanak valamit vagy ilyesmi, hát az. Akkor az, az rossz kintől várod. Igen, igen, tehát az nem a. Az nem a kódban van. Mondjuk én kíváncsi leszek, hogy hány évig tudják ezt így húzni. Elég régóta húzzák már hát elég régóta, de Pészítem, hogy még elég lesz? is fogják. Le, lesz majd egy olyan FPS, ami nem kod lesz és így. Hát még az overwatch az. Igaz, hogy. Nem, nem ugyanaz a cég, de mégis ugyanaz a cég, mert egy kézben van. Az te engem a bizárt. Most, most lehet, hogy oda tolják át az erőforrásokat majd, és akkor egy kicsit így alább vagy. Na, itt megtaláltam közben azt a részt, és ilyen 8 per 10, 8 és fél per 10, és jó, vannak ilyen hetesek, meg 2 és fél per 5, de 93 per 100, meg ilyenek, szóval elég jó. Akkor nem lett az olyan rossz, jó. Ja. 4 és fél per 5, szóval nem tudom. Tehát én nem zárkózom el tőle, de megvenni se fogom. Így van. Én majd ráunok majd nagyon a Titanfall-ra, mert amúgy meg nagyon hasonló játék, tehát a dupla ugrás, ilyen meg fluhant a falon, csak itt nincs titán. Na, én nekem például ezek már nem tetszenek, tehát ez a futurisztikus dolog, ez nekem annyira nem jön be, hogy ez elképesztő FPS-ben. De, de még a Titanfall 2-ből ezt nagyon jól ki tudták faszázni, tehát hogy nagyon jól működik a, ez a mozgás. A folyékonyra össze van az egész rakkal. Talán a kotba ez nem működik úgy, még a régebbiékbe sem, már volt. melyikbe volt. Advanced oh, Warfare. Igen, az Advanced warfare ott nagyon lehetősége van. Tessék, vissza, előre, hátra, jobbra. Ó, barra, igen. Megy meg rögtön kösseti jelenleg, hogy meg minden baromság ja. volt, igen. Ez, ez már kicsit ilyen nagyon, nagyon ilyen, ilyen válsári mutogatásnak tűnik nekem. Tehát ez, ez nekem már túlzás, ez túl van tolva. Tehát nekem a jelen és a múlt, ami, ami úgy szimpatikus FPS-ben. Meg a Singularity, amiről múlt héten beszéltünk, ugye? <laughs> Igen, azóta se felejtettük el a nevét. Így van. Kár, hogy azért a Titanfall 2-t nem lehet így kölcsön nézével, mert kíváncsi lennék a kampányra, hogy tetszene nektek. Mert az egész jól össze lett rakva. Mondjuk elég rövid, ahogy múltkor meséltem. Nem így csinálom, meglepő. Hogy ez, ez, ez jutott a számba, hogy ez egy... A, a, azt sajnálom egyedül, hogy a Titanfall 2-ig ránézését tényleg jó játéknak tűnik, csak, csak a, a, a BF1 marketingje meg a COD, az kinyírja. Hát majd meglátjuk igazából, mert jó, az eladások nem voltak a egekben megjelenéskor, de ha tényleg hosszú távra terveznek vele, akkor később ezt még behozhatja. Ja, meg mondjuk jó kritikákat kapott, meg hogyha tényleg a játékosok is meg vannak vele elégedve, akkor... Ja. hát még jön a karácsony, tudod, lehet, hogy meg karácsonyra ez felendül egy kicsit. Ja, ja. Tudod, sok kisgyerek sír, hogy jaj, a kóla nem lett olyan, és akkor karácsonyra kell nekik valami. A kisgyerekeknek tetszik, nem? <gül> Igen. Quickscope 360, nem De tudom, minden. instant kill. Ja. Na jól van. Akkor ezt a win store hál' magunk mögött hagyhatjuk. És akkor menjük hát egy, egy, egy, egy, jobb, egy jobb témára. Ugye a Ubisoft az most tűnne, a 30 fennállásnak 30-dik nem? Azt hiszem arra utal ez a 30-es szám. Oh, igen, igen, igen, igen, igen. Jó, és akkor minden hónapban dobnak egy ingyen csontot a rajongóknak. V vagy 30 játékkal vertük át az embereket, még ez lehet. Igen, hogy én el is gondoltam, hogy 30 Assassin's Creed volt a múlt évben, amit ki akartak adni. És minden hónapban jön egy új játék, és most megint egy elég jó cím jön, a Far Cry 3 Blood Dragon, sőt, na azt hiszem is lehet, mert ez a novemberi. Ingyen teljesen a juplének az oldalán, ami szintén borzalmas, de legalább a játék jó. Úgyhogy nem tudom, ti már behúztátok-e. Nekem már meg, meg volt előtte, úgyhogy... Na, akkor a Neo meg tud erősíteni, hogy ez a játék, ez nagyon jó lett. Hát, ha feltelepítettem volna, meg tudsz oh, meg erősíteni. Isten, <gül> nem mondod, hogy megvetted ezt a játékot, és nem próbáltad. Valamihez, valamihez adták szerintem, vagy nem tudom, hogy vettem meg. De én marholcsom vettem meg azt tudom, tehát egy ilyen nem hagyhatom ott vásárlásomat. Tehát nem az, hogy teljes áron megvettem, és akkor... Azóta nem játszottam vele. De ugye ez annak ide, amikor kijött teljesen, akkor is azt csak 15 dollárt. Ja, nem voltam úgysem. Jó, valami a budget game amúgy. igen. De ez valami poénnak is indult. Tehát teljesen te te te te te te olyan dolgokkal, hogy nem lehet komolyan venni. Lehet, hogy abban járna a Ubisoft, ha ilyen játékokat gyártana. Ez nagyon jól lát nekik amúgy. Tehát ezt ez nagyon jól eltalálták. A marketing is nagyon jó volt, illag, amit mondhatok, hogy ilyen kapok. November 9 lehet amúgy behúzni Na akkor november 9, úgyhogy lehet menni. Aki tényleg szereti a retrót, meg az ilyen multidézést, rengeteg poéna, meg ilyen klisé kiforgatás. Ez az igazi az... 80-as évek akciófilm feelingje. Így van. Így van. Nagyon király. És, és nem hajlamos epilepszi, arra, ha kapni a nagy mindenféle színű dolgoktól. Elég érdekes, érdekes, elég érdekes színvilága van. Tök érdekes, hogy itt engem például nem zavar. De például a Battleborn-tól ki tudtam volna futni a falon keresztül. De itt, itt abszolút nem. Mert lehet hogy, ne, lehet, lehet, hogy villódzik a fény, de nincs olyan sokféle szín. Hát ez klasszik, izé, neon. Így évek, az neon. Így van. Meg rengeteg kikacsintás mindenféle filmre, meg, meg tudják, nagyon, nagyon jóbb a kis játék. Nem hosszú, de most ingyen van, Ilyen, nem olyan vészes. 8-10 órás körülbelül, egy kicsit rövidebb talán. Na, hát szerintem nincs annyi. Ugye hát a klasszikus uborka dolgokkal nyújtották el itt is a játékmenetet. Ja, persze, persze. Adóta kell mászkálni, vagy Hát az van olyan... Hát Far Cry 3 átszkinezve, meg humorral fűszerezve. Van, a, van benne Neon dinosaurus, úgyhogy ezért már mindenképpen muszáj megnézni. Ilyen lézeres, nem? Igen, igen, igen. <laughs> Lézer dinó. Nagyon menő. Ja, hogy ja, ez egy kurva játék. Így van. Több ilyen kellene. Vagy a Há, is nem, mert akkor volt. izé, hogyha, hogyha túl sok ilyen lenne, akkor megszoknánk. Hát lehet. De még a Prime-el is ilyennek indult, csak aztán teljes háron adták ki a Far Cry-t, legutóbbi. Na mindegy, pedig, ez még pedig tényleg. Az jó is ilyen nagyon gyorsan összealakozódsz volt? Igen, igen. Mert nem... is volt elég jó marketingje? Így van. Nyomták ezt az ősemberes dolgot, de aztán az így is hagyott, tehát hogy kijött a játék, úgy tetszett is az embereknek, aztán úgy ennyi volt. Hát yeah, mert az... nem tudom. De mondjuk nem lehet bőle el sportot csinálni nyilván. Nem is volt, de múlt. így igen, igen. Tehát érdekes lett volna, egymásnak küldték volna a játékosok az izé... fogut tigriseket, meg minden. <hály> Ezt leközvetíteni, biztos érdekes lett volna meg végignézni. A korai játékos elefántal próbálkozik, de nem tudom, kicsoda. De a németek hárítanak közé tigrissel. Amúgy ez kicsit olyasmi hogy hogyha rászból csinálják egy világbajnokságot, és azt kellene végignézni. Az Az egy kicsit lassú lenne, tudod. Így ülének a közvetítők, és akkor tudod, halálfáradt. Tegnap emlékszünk, az, az oroszok még az elindultak valahova, és akkor csináltak egy tábortüzet valahol. <gül> Vagy az lenne hogy indítanának egy világbajnokságot rászba és akkor két nap után jönnének rá, hogy az PVs szerver. <gül> ja, igen. És hogy azért nem történt <gül> még semmi akció. Két napja egy másik és akkor senki nem sérül meg. Így Na jó van, de még mielőtt Neu elkezd beszélni a Rastról, menjünk de tovább. Ti hozzátok fel! Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, no. nézzük meg, hogy mi volt a BlizzConon. Na nézzük. Végre bejelentették hivatalosan is a szombrát. Amit mindenki meglepődött. Mondjuk ahogy bejelentették, az nagyon tetszett nekem. Ez jó volt, ez a, ugye, lehetett tudni, hogy ez ilyen hekkerős karakter lesz. Úgyhogy nem volt nagy meglepetés, hogy kávé így jelentették be, hogy mintha meghackert volna a kis videót, amit éppen játszott. Jó, azért, egy kicsit megijedtő, hogy megint a gépet szarba. Igen, én, én igen, én nagyon megijedtem, tehát ez. <gül> <gül> De aztán kiderült, hogy nem. Mondjuk szerintem ezt nagyon túltolták már ezt a szomorú dolgot. Elég. a háttérben levő kódolás, meg minden, hogy akkor a a játékosok így keresgették a nyomokat, meg átfordították a háttérben lévő kódokat, amik voltak a weboldalnak forrásában, itt tudod. Igen, tehát egy eléggé sok íztereget helyeztek el, hogy, hogy úgy mondjuk. Igen, de végre megjelent. És hát a PVE PVE? persze itt hát a... a test szervereken lesz egyelőre elérhető, aztán talán utána nagy. De azon talán már jövő héten. jó? Köszönöm, igen. Igaz, igen. Nekem, nekem az volt a furcsa, hogy ez a marketing, hogy így húzták, meg ennyi jelet elküldtek, meg minden, hogy ahhoz képest meg csak idézőjebb egy karakter van. Amiről? Ja, tehát semmi új játékmód, mint amit Lesz az is, lesz az is. Valami játékmód új, én úgy tudom. És, az nem az nem nem és de én úgy tudom, hogy kapunk játékmódot is. És egymás ellen játékosok, vagy gép ellen ilyen pvs cucc, mint ami most volna. tudom. De tipre szerintem PvP. Pripo lenne, van, hogyha tennének bele egy, egy fix PVR részt ami. Meg, ami, meg ami. teljesen át fog oh. alakulni az egész játéknak a, a menürendszere. Tehát lesznek benne, lesz egy V1 például, ami úgy fog kinézni, hogy, hogy sorsol a gép, hogy mivel játszik mind a két karakter. Tehát mind a két karakter ugyanazzal fog játszani. És no, a a Blizzard meg ezek a rohadt random cuccok Istenem Na, akkor le Lehet nyomatni, meg lesz 3v3 Meg átalakítják a jutalmazási Rendszert is, hogy azt hiszem három Győztes meccsenként fixen Kapsz egy ládát, vagy valahogy így meg Az a, mondjuk nem a, megy. Talán a, a 3v3 is úgy lesz megcsinálva, hogy Ha abban nyer az egyik csapat, akkor azok kapnak ládát Amit szerintem tök jó Mert ebből a ládákból Olyan marha, lassan jönnek cuccok aztán a végén már csak duplikációk jönnek, egy ilyen fél éreket ad a Blizzard. Nagyon lassan lehet unglokkolni ezeket a skineket benne. Meg hát most volt egy a botránya a, a Halloween eventtel kapcsolatban is, hogy valahogy szarul kommunikálták le, hogy mikor lesz vége. És így nagyon sokan úgy számítottak rá, hogy még van egy órájuk, és egyszer csak lekapcsolták az eventet. És így sokan az utolsó pillanatig akartak farmolni, hogy megvegyék a az új, minél több új skint, meg mindent össze tudjanak szedni, és akkor így néztek, hogy micsoda? Mi történt? Nem tudom, erről hallottatok-e? Nem, de ez ilyen annyira hülyeség, hogy a ki az meg is érdemli. <gül> Mondjuk igen. Ja, tehát mi ebből a tanulság? Farmolj végig, és ne aludjál, ne egy Tehát ez, ez a tanulság <gül> Ez amúgy akkor egyet. De... nem tudom, ez, ez annyira nem szimpatikus, hogy direkt úgy csinálja a Blizzard, hogy jönnek ezek az eventek, akkor van az eventre speciális láda, amiből speci utcokat lehet nyitni, de hogy csak akkor veheted meg ezt a ládát, csak akkor nyithatod ezeket a speci utcokat, és meg lehet őket venni is, mert most is volt, hogy egy legend skint 3000 pontért meg lehet venni. De ja, is nem lehet? retek sok. Hát én tudom, hogy event után már nem. Tehát azért volt ez a botrány, hogy ja. hogy ugye összefarmolták a pénzt, de már nem lehet megvenni őket. Hát, ami ott a Blizzard nevében van az Activision, azóta én nem lepődök meg semmi. Ja. Jó, mondjuk azért azt is hozzá kell tenni, ezek csak skinek. Hát, aki? Hát Ez egy semmi. Ezt mond a játékosoknak. Ez csak skin. Igen, de benne van 16 órám. Jó, Istenem. De, de amúgy, hogy a szombráról is beszéljünk egy pár szót. Az offenzív kategóriát fogja erősíteni. És igazából ne, nekem amúgy tetszik. Ja, én azt mondom, így, lá, így ö, videók alapján majd élesben kíváncsi vagyok, hogy mit fog ez produkálni. Ja, jó látni. Jó a fegyverek, a fegyveret tetszik. Igen, és fegyverek. Ez ja, nem tudom, nekem tetszik ez, hogy kicsit olyan, mint a tracer, hogy tud teleportálgatni. Bár igazából csak kicsit, mert ez egy ilyen korongot, vagy valami dobel, amihez oda tud ugrani. És viszonylag, azt hiszem 15 másodperc, hogy mennyi van a. Hogy annyi. Na, ah, van megújtós mi a ha. viszonylag alacsony a kullenyelnek a cusznak, hogy lehet dobálni sűrűn. Meg meg hát ugye, amennyire nagyon meglepődtünk, ez a hekkelős dia az egyik skillje. Azt hiszem, talán a jobb klikkes dolga neki. Talán. aha És akkor nem. Tehát le silence-eli, úgymond az ellenfél karaktereket, vagy egyet, vagy nem tudom, hogy működik pontosan. Egyet tud, és izéket is meg tud hackelni életcsomagokat. Ja, igen, aha. És az mondjuk nekem kurvara tetszik, hogy, hogyha meghekkeled az életcsomagot, akkor ugye egy darab az ellenfél nem tudja felvenni. Ezzel azért úgy lehet megnehezíteni dolgokat, hogy látod, hogy fut felé a zenemi alig hp és te még gyorsan ráheckkelsz rá egyet. Ja, igen. Hát ez egy érdekes mechanika lesz a játékban, az, az tény. És ezt most nem is lehet azt mondani, hogy dobták volna máson. Épp még... ezt akartam mondani, hogy a bizzát elkezd pont. kitalálni új játékokat, vagy új cuccokat. Ja. Ja. Bár mondjuk így, el, hogy elmondjátok, ez tiszta szavaj, Stoxx, de mindegy. Ja, meg láthatatlanság lesz még. Az, az, ja, tényleg, az igen, láthatatlan. De az is Akkor ez nem egy spy. Van. Hát olyan. Végül is. Csak nem, tudja, nem tud disguiseolni. Ja, értem helyette hekkel. Mondjuk a loadoutban van ilyen, hogy hát nem meghackálni lehet az életcsomagokat, hanem lerakni ilyen kamú életcsomagokat, amik így felrobbannak. Hát az is vicces, mikor valaki robban felé, hogy felvegye, és akkor boom. Bár mondjuk azon látszik. Kicsit így, hát úgy néz ki, mint egy életcsomag, ami így meg van töltve dinamittal és akkor így oldalt, kicsit lógnak ki fel a dinamit Én a lolban csináltam ilyen nagyon szopatos dolgot. Ha a, a már életcsomagok. <gül> a, van az a játék, mondta, hogy aram, ahol 5-5, de csak egy lén van, és nem tudsz visszamenni a kúthoz gyógyulni. És hát én kihoztam, vagy hát kihoztam, igazából védetlenszerűen kapsz hőst. Megkaptam a Tímót, aki egy undorító kis nyomorult cuki mókus, vagy nem tudom, milyen jószág. Konkrétan az az ultia, hogy egy ilyen, ilyen gombákat tud ledobni, amik, hogyha rámenne az ellenfél, akkor felrobbannak, és láthatatlanok. És hát ebben az aramban a gyógyulásra hát viszonylag kevés mód van, ugye, vagy skillből gyógyulsz, vagy potiból gyógyulsz, vagy pedig a pályán megjelenő is életcsomagokból gyógyulsz. Amikor körbe vannak akvázva, szóval hát akkor... Nagyon sok kurvanyázós kommentet kaptam, mikor futalik HP-val az életcsomaghoz, és bum! Jaj, de jó meccs volt! Igen, ezt hallottam, hogy a Timo playereket, azokat utálják. Tudom, Undorító egyébként is amúgy. De ezzel szemben meg... Ha egy rendezvényen körülnézel, akkor minden második emberen Timo sapka van. <gül> igen, igen, igen. Nem is tudom, Szombráról tudunk még valamit? Már most nem sok minden. Hát szerintem tunk, nem ennyi. Csak... Hát az ne -ne -ne -ne tudjuk. Meg nem, nem vezettük fel az előtte lévő lort, ami ilyen-olyan hát politikai dolgok, meg ahhoz meg kell nézni, meg, tudom, meg kell a nézni lehet, azt a két nyomozós videót. De hát én már jelenom közbe hát, jó, adjuk már, hozzátok meg ki ezt a hőste, tényleg. És ha már ugye az előbb említettük itt az uborkáiknál a születésnapi Banzájt. Ugye, ugye a Blizzard házatáján is van most egy ilyen szép kis kerek évforduló, tehát 96-ban jelent meg, vagy legalábbis ott 96, vagy 7, mert ugye jövőre jön ez. Most elbizonytalanodtam. A Diablo első része. Én Diablóval nem vagyok képbe. Én az elsővel nagyon sokat játszottam, de meguntam, hogy csak lefele lehetett menni. Hát a pokolba kell menni, oda nem lehet felfele menni. Hát jó, azt mondja, csak, hogy lehetett volna több nyílt pálya, vagy nem tudom, hogy megvolt volt Ja, volna. hát mondjuk így van tény, hogy tehát nem is volt nyílt pálya, végén Igen. lefele a komba. Így van, tehát az elején volt a kis falucska, ahol tudtál venni cuccokat, meg ilyenek, azt te mentél és ez nem tudom, nekem ez annyira nem. Egy idő után már unalmas volt. De mondjuk jó sokáig levittem, nem is tudom. Egy -két jó, én, végig, végig, nem. én végigvittem. Akkor jó hírás, hogy ezt folytathatod ezt az unalmas dolgot, mert csinálják a diablóba. Igen, Diablo 3-ban -e, egy 20. évfordulós pecs keretében januárban játszható lesz a Diablo 1, tán az egész. Tehát úgy igen, unblock, és, hogy hallott, igen. úgy ámblokk az egész Diablo 1. Ez elég kemény. Retrografikával. De milyen furcsa ez, hogy nagyjából ugyanattól a cégtől jön, hogy, hogy a, a, ugye nem csinálják a diablo azt, hogy berakják az egyet teljes egészében egy pecsként. Az Activision meg azt mondja, hogy berakják a Modern warfare egy kicsit többért. De egy hasonló a üzletpolitika, csak. Bár nem tudom. Hát, erre, erre talán mondták, hogy ez nem fizetős tartalom lesz. Nem, nem fizetős tartalom lesz, ez, ez ingyen benne lesz. Mondjuk nem tudom, hogy gondolom kell hozzá a reaper of szóhoz is. Igen, igen az, kell, az kell, az a minimum követelmény. Azt meg hisz. annyi szépség hibája lesz a dolognak, hogy ez csak ilyen időszakos event lesz. Tehát nem, nem fixen kerül bele, hanem egy darabig lehet tolni. Jó, de az miért jó? Nem. Tudom, kinek tehát, hogy jó? Ez hogy hát, ezt ez az... elvileg így találták ki. Lehet, hogy később beteszik Tényleg? amúgy fixre. Akár sokkal később. Hogyha már egyszer megcsinálták, akkor most minek küzdöttek vele, nem, hogy érdek, Érdekes el? döntés. Egy időszakos lesz csak. Én ezt olvastam. Vaj, most próbálom megkeresni. Pucsa kicsit. Nem is szerintem ez jó pofa. Itt is van, évente egyszer játszhatunk az eredeti Diablo pályáin. Évente egyszer, tehát minden évben lesz majd az időszak. Milyen szörnyű napi jelleggel, itt van így. Írják, így játszhat. Hogyha, hogyha ha a GameStar hazudik, akkor én is hazudok. Ezt viszont csak évente egyszer, januárban tehetjük meg, korlátozott ideig. Azt hiszem, úgy lesz évente egyszer, hogy egyszer elindítod, és ha meghalsz, végel, és utána várnod kell egy ja. évet, hogy újra lemenjél. De tényleg, lehet, hogy sokaknak lesz majd ott, hogy egy ilyen Diablo PC-e, ahol elindítják, januárban, is... és egész év bejátszanak vele, mert nem Igen. lépnek ki. Itt <gül> annyit írnak, biztos amúgy biztos is hivatalos a indoklás nincs. Akár. Tehát, hogy nincs, nincs megindokolva, ez csak így lesz. Ez azért, hogy mindenki ünnepelje, minden évöszrűnök. Mondjuk az nekem tetszik, hogy a hogy a látványt, meg a kamerát, meg az irányítást, meg, meg a mozgást is ehhez igazítják. Tehát nem tudsz majd össze futkozni, mint a Diablo 3-ba, hanem csak nyolc irányba, meg a, a fix lesz a kamera, meg egy kicsit a grafikát is átalakítják. Ez az nekem nagyon tetszik. Ez, ez tök jó ötlet. Ja, én nem, nekem én mondjuk visszalépésnek érzem már, én nem Diabloztam soha, tehát nem tudom, hogy ez most mennyire fáj. Ha Diabloznál, akkor, akkor nem így gondolkoznál. Az valószínűleg. igen. <gül> ha uh, A Diabloztávon a jobb ember lennél. Mindig. Ha vágnánk a műsort, ezt most kivágnánk. De nem, de nem vágjuk. De nem vágjuk. Ja. De ez így egyébként, hogy egy játékot így nyomtatnak tovább még ingyen tartalommal. Sőt, ha már ingyen tartalom, ugye visszahozzák a Diablo 2 legjobb kasztját, a nekromantát, és elvileg ezt is ingyen. Nem, én arra úgy tudom, hogy még nincs eldöntve, hogy milyen árazás lesz, de azt nem jelentették ki, hogy Hát figyelj, lesz, én nem, nem jelentettek be új, tehát alcímet, tehát most DLC-nek van. Végül igen, tehát a Diablo az nem DLC-kkel ha hanem az ilyen az nagyobb az nagyobb az kiegészítők Mindig is voltak, tehát... No, mindig is kiegészítők voltak, hát konkrétan a Diablo 2-nek egyetlen egy volt a Lords of Destruction. Abba, abba jött be a két új kaszt, itt a Diablo 3-nak eddig a Reaper of Souls van, amiben egy új kaszt jött. Mégis lehet, hogy akkor ez is egy új nagyobb kiegészítő csomagban ez benne. Még meg lehet venni, jó pénzért. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most amúgy. Én azt hittem, hogy ez ingyenes lesz. lehet, hogy az lesz. Még én azt furcsáltam, hogy nagyon sokan mondogatták, hogy lesz Diablo 1 vagy 2 remastered, és most ez valamilyen szinten lehet, hogy a, a, arra fogható, hogy a Diablo 1-öt így feltuningolják idézőjelben, csak hogy a kettővel kapcsolatban meg szinte semmit nem jelentettek be, csak ezt, hogy a nekromatát visszahozzák. Hát minden valami jó volt, tudod. hozzák ja. kicsit. Fúrcsa ez, hogy mostanában olyan remastered. Bezeg azokat a játékokat, amiket meg kellene, azokat nem tuningolják újra. köcsön. Most a Mafia egyre gondolsz. Igen. Cseszék <gül> meg. Tudta, Komolyan mondom, cseszék <gül> meg, hogy a világ legjobb játékát nem hozzák vissza. Pedig, pedig megvennéd a, a Call of Duty legújabb verzióját, ha hozzá hozzá a Mafia egyet <gül> <gül> Nem tudom. De ugye? Már ezt mondtad, hogy nem tudod. Nem, igen, nem, igen, nem egy hanem már... Hú, működik ez a marketing, működik ez. Annak örülök, hogy nem az Activisionnél van a Mafia jó. Bár mondjuk a 2K, hát mostanában azzal se jártuk jobban, de, de legalább nem Activision. De tényleg, a Mafia egyet, azt, azt ne, ne nyúljanak semmihez, csak a látványt fölhozhatnák, mondjuk a, ne a Mafia három szintjére, inkább a kettőjére. Az stabilabb volt. Hogy lehetne új Morrowind. Ó, az de jó lenne, Istenem. Úgy hívják, hogy Skyrim. Ja, igen, de hogy azon a részen. Vagy lehetne új secret például, ugye Csig ez, ami széles vásznú, vagy akármi. Vagy legalább a felbontást lehet állítani. <gül> ez egy kis insider joke, tehát itt a felvétel előtt 10-20 perccel megvettem a sacred goldot, amit így hát meglepően konstatáltam, hogy annak idején ezt lehátkódolták 1024x768-as felbontásra, és nem lehet állítani rajta semmit. Mert akkor éppen volt a elő? Hát ja, tehát amúgy, ha megnézed... Aki hátkor, gamer volt ilyen volt neki. De nem, hanem ha megnézed tíz évvel ezelőtt, azért még nem nagyon voltak ennél nagyobb felbontások. Nem, nem. Meg hát akkor még 4-3-as volt szinte minden monitor. Ja, nagy igen. kocka dögök. Igen, igen. Még az a játék szép volt. Tehát az köröket vert a Diablóra a kettőről. Ja, tehát mi ezt amúgy rengeteget toltuk haverokkal, mi miért nagyon éltük ezeket az RPG hack les slash játékokat. Nagyon jók is voltak amúgy. Csak az a baj egy idő után nagyon kifulladt mindegyik. Bár mondjuk a secret de pont azt tetszett, hogy, hogy aránylag változatosak voltak a helyszínek. Tehát, hogy nem az volt, hogy mindig ugyanúgy mentél ugyanoda, hanem, hogy tényleg volt ilyen kis falucska, városka, sivatagos rész, hegyi, meg, meg havas, meg ilyenek. Ja, ez egy ja. nagyon jó pofa volt. Én egy kicsit változatosabb volt. Meg hát a, akkoriban ugye a vasszert azt mindenki megtanult, hogy úgy van németül a víz. <gül> kacsint, kacsint. Hú, meg emlékszem, mindig sírfeliratokat olvastam, mert azok ilyen maraságok volt. ja, ja, ja, voltak. volt voltak jók. Hogy szólja tehénnek, hogy hozza vissza nem tudom, itt meg ilyen maraságok. Az, azok nagyon jó pofák voltak. <gül> Ez volt sírfelirat? Az hát valami jelenti. ilyesmi, igen. Meg, meg nem tudom, ilyen utolsó mondatok, híres utolsó mondatok, és ilyen poénok voltak. Meg a, a fejlesztők saját magukat írták föl oda, és akkor így volt megoldva a, a ilyen a poén. igen. poén. Jó, jó ki volt az talán annak idején. És még most is jó játék, ha ablakban futhatjuk. Így van. És nem vagyunk allergiás akkor így grafikára. Ezért azért már ezek eléggé megkoptak Kát, nézett, hát az enyhe fogalmazás, hogy megkoptak, de igen. Hát nem akartam már azt mondani, ronda, ej, mint a szamara. <gül> így kezdődik, hogy eljárt felettük az idő. Így, úgy, úgy. Kicsit darabos a mozgás, meg mit tudom én, de attól még kurva jó játék, és én szerintem megint nagyon rá fogok ugrani. <gül> hát jó, meg előhozza a szép emlékeket. Az volt a durva amúgy, én ezzel a játékkal már szintén tíz éve nem játszottam alsó hangon. És bazzik, amikor beértem a városba, amikor megláttam az NPC-t, tudtam még küldetés fogja adni. <gül> én az izével vagyok így szerintem, hogy például én a mai napig a, a falut első részét tartom a legjobb falótnak Úgyhogy még a négyen nem játszottam meg a New Vegas és kimaradt és hiába ronda, hiába körökre osztott meg minden, egyszerűen az a, az volt a falót nekem. Ha, még a kettő is az a szint Ja, a kettő is jó volt, csak nem tudom vagy, az egy, az emlékszem még valami, azt hiszem, talán PC guru mellékletként 98 ba lett meg eredetén, és, és semmit nem értettünk hozzá, angol tudásunk öcsémel a békaseggi alatt volt, és ilyen végigjátszások alapján próbálkoztunk meg minden, és annyival magá, annyira magával ragadott minket az egész, hogy szerintem egész életem során vagy 20 30 szor biztos kitoltam. E, és hát most is egy megvan gond. Jó, jó világot építettek fel benned. Igen. Kép. Igen. De például nekem a falut 3 az, az annyira nem tetszett, hogy játszottam vele egy keveset az elején, és, és utána le is töröltem. Én pedig ott is, ugye a világ az ugyanaz volt. É, igen, csak valahogy. Játék, játékmenet nem, nem jött be? Nem, úgy valahogy az egész story, meg, meg nem tudom. Tehát ez a rokonokért futkozás, és ezért félek kicsit a 4-től is, mert annak még nem álltam neki. Nem mondom, majd ha meg lesz hozzá az DLC, majd akkor elkezdem. Csoda követ új pedig így látok a játékról a videókat, meg mindennek, hogy sokan dicsérik, és tényleg jól néz ki, meg hangulatos az egész világ. Igen, hát azt annak idején tényleg az alapokat, ahogy mondtad, rohadt jól lefektették. Tehát ez a posztapokaliptikus cucc, kicsit ilyen mad megs hatásszerűség, ez, ez, ez, ez nagyon adja. Ja, de ez volt mindig népszerű az ilyen zombis, meg. Poszt a Kaliptikus betessek beszélni. Szóval ez a posztizével, ez Ezzel a postizével mindent el lehet adni. Amúgy igen. Bár régen ez annyira nem volt divat, szerintem, amikor még ezek a játékok jelentek, meg aztán nagyon bejött a mainstreambe. nagyon felkapott lett, és már lassan minden második film ilyen világban játszódik, meg, meg ilyenek, hogy. Ja. De mindegy, de amúgy ez, ez tényleg jó téma. Jó Hogy Ugyan tényleg olyan fejlesztők nyúlnak hozzá, akik értenek is a dolgokhoz. Ugye azért annyira nem rossz. Na jó, de akkor végül is a blizzcon is kibeszéltük ahhoz képest, hogy elmentünk Sacred meg fele irányba. Ja, még a Hearthstone mutatták be ugye, az új kiegészítő ott is. De 30 lapot. Bár a lap lapokkal, nem vagyok, lapokkal nem vagyok képben, azoknak nem néztem utána. Én ma nézegettem meg őket, van egy-kettő jó, és a Priest le lehet, hogy jó lesz. Csak Úgy hallottam, hogy hoznak olyan lapokat, amik uh, így most ugye olyan lapok vannak, amik, olyan, amik klassz specifikusak, meg vannak, amit minden klasz tud használni, és most majd lesznek olyan lapok, amiket pár klassz tud majd használni csak. Így van. Meg mindenféle érdekes mechanikákat fognak majd megint behozni, úgyhogy lehet, lehet majd farmolni a goldot. Ez erre. még amúgy idén lesz, vagy ez már csak jövőre? Én úgy tudom, hogy ez még idén. Ez még idén jön. Ja. Amúgy nem gyorsan tolják ki magukból a paklikat? Vagy nem tudom, én úgy érzem ezeket az újdonságokat. Figyelj! Ugyanez, mint az overvastnál a ládákkal. Úgy kell kitolni őket, hogy te ne tudd kifarmolni, hanem vegyed. Ja, értem, értem. Ú, meg jön majd ez a nagyon durva vizé, vagy az már van, de jó ég. Nagyon nem vagyok vele képbe. Ez az olyan, mint az aréna. Csak egy kicsikét drágább és nagyobb a nyeremény meg nem, random lapokkal kell játszani, nem pakli volt, tehát kicsit egy ilyen ilyen bajnokság szaga van az egésznek. Ja, az az izi, az a hiroik Brawl, aha, vagy Heroic. a franc, aha, aha. az Azaz. mondjuk már két hete csúsztatják, ha minden igaz, nem tudom. Az úgy, az úgy elég durva, De mondjuk az nem a, nem a nekem, meg a mezei gémereknek való, akik így néha leülnek vele játszani, hanem akik nagyon ott vannak benne, meg vágják a metát, mert azok tudnak vele sokat nyerni. Hát ez majdnem mindig így volt. Hm. Mondjuk az aréna is azoknak kedvez akik azért jobban otthon vannak a dolgokban. Persze, persze. Több épp meg a lapokat ennyi. Volt valami Hocsos cucc is, nem? Valami új karakter. De arról aztán én végképp nem tudok semmit. Hát a Hocs nála izét újítják, lesz voice chat, meg mit tudom én, tehát lehet végre Horszal, tényleg el. csapatként játszani. Mondjuk, a, ja mondjuk, hogy a randomokkal mész, akkor jó a Wall Street. De ezt valami új karakter ott is. Bár ez annyira érdektelen már, hogy azt hiszem a blizkoron se volt túl nagy érdeklődésre. Tehát bejelentették, és milyen kiültetek? Aha, jó, van, oké. Okay. Bajnokságokat a néztétek amúgy. Overwatch, Nem. meg ilyenek. Talán egy fél percet láttam belőle. Jó, van, akkor okay, akkor. Valami pélódot toltak, aztán ugrált ott mindenki. Hát mondjuk <gül> attól még lehet TF2. Én, én, én, én már annyi... Igaz. Én már annyi overwatch láttam kívülről belőle, hogy meghez nem unni kicsit. Már mind a nézését, a járását azt nem. Ne, ne, nem. Ah. A, já, a, játékot, a játékot azt annyira nem. Tehát az így... Azt szerintem egy darabig még nem lesz megúva. De most a Titanfall 2 nagyon átvette most a Staffé, már már második generációs pilóta vagyok. Bár Azt tudom, a minyességi, ja, ja. Gondol Gondolom ez az, nem? Aha, aha. Ja, le a... lehet tolni így a francba a játékot. De és a, és a, amúgy tényleg ezekért, ha lenullozod magad, mit kapsz? Csak hát ilyen neked Meg skin? Hát megkapod a neved mellé kiírt második generációs. Szóval, <laughs> de jó neked. <laughs> jó, de úgy értem, hogy ezen kívül van valami értelme? <laughs> Hát skineket kapsz, ja. minden, ha generációt lépsz valami, akkor skineket kapsz, akkor a fegyverekkel is tudsz külön generációt lépni, és ott meg kapsz a fegyverhez ilyen, ilyen kill countert. Rárakodhat a fegyverre, meg ott is aztán spéci skin is van hozzá. Benne, ja, akkor ez olyan, mint a stat a hogy Igen, igen a Csak itt minden fegyverhez ja, hozzápakolhatod. És, és, és az úgy működik, hogy visszafelé is megkapod azokat a kileket. Tehát az is kiírja, amit a Aha. mielőtt rátetted volna de akkor ezek szerint Tehát a, a fegyverekkel fegyverek ezt... csak egyszer lehet generációt váltani. Ez jó kérdés hallod-e? Mert akkor ez az egy buff megvan, és akkor kifúj. Aha, Tehát tudom, minek értelme. De ezt nem tudom, hogy lehet -e többet. Lehet, hogy lehet többet, és akkor skin kapsz hozzá. Hm. Elég sok skin megvan így a, a titánokhoz is, meg a karakteredhez is, amit generációváltáskor kapsz meg. Tehát ilyen... Hát hosszú távot célokat ad, de azért nem törőd magad azért, hogy jó, ha végre meg lesz az a skin, jó, végre jó. Mert itt azért a skinek nem olyan durvák, mint a szépen. A... Az Overwatch-ból teljesen más, néz ki a karakter, hanem más a ruhájának a mintázat az cseh. Ja, ja. Mondjuk én ez a Titanfall kettőből néztem egy kicsit, csak még ennyi, aztán mehetünk tovább a moziba akár. Szóval, hogy Litefox néztem gameplayt, és szerintem most maxolták ki a fejlesztők azt, hogy mennyi minden léphet szintet egy meccs után, vagy akármi, mert ja, annyi minden szarod fejlődik, hogy komolyan mondom, én nem bírom követni. Tehát a végén, a megjelenik az a sáv az a menübe. Nem jól néz ki. Szerintem. Jól néz ki, igen, csak egyszerűen, tehát a harmadik, negyedik képnél elvesztem a fonalat, hogy most akkor mi léphet szintet, hogyan ment, meg mit csinál, meg mire fel, és meg hányszor. Is, te... Igen, meg hányszor. Tehát ja. Ezt követni öcsém, nagyon kemény. Minden meccs végén lehet kapni a pontokat mindenre. Még vannak még ilyen más pontok, amiket, má, amiket tudsz elkölteni, meg, meg van pénz, Aha. amivel tudsz venni. Meg hát az komolyan... van, KB. Igen. Tehát komolyan mondom, csak a ládák hiányoznak, meg a kártyák. Mert itt még a cipőt sarka is szintet. Én úgy, mondjuk ha... örülök, hogy a kártyás hülyeséget az előző részből kivették, mert az, az már inkább gondolt egy után, mint hogy bármit is segítette volna az embernek. Ládákat tehettek volna bele. Igen, a ládák azok hiányoznak. Ugye ezt a, a bf fegyverbe beletették, pedig azt azért első világháborús fegyvereket nagyon cicomázni, de lehet. Tehát egy festések is vannak, meg ilyen speci-legendari cuccok, szóval azokat lehet ládából nyitni. Viszont, ott viszont nagyon lassan esnek a Battlefield egybe. ezek a marhaságok. Meg ilyen nagyon random, vagy én nem tudom, hogy hogy. A meccs végén kéri, hogy valaki kapott, valaki nem. Ja, ja, ja. Hát de az teljesen random. Tehát, Talán kettőt kaptam eddig összesen BFP en meg, meg ott azt hiszem, nincsen megszabva, hogy egy héten mennyit kapsz, tehát az nem olyan, mint a cségóban. Jaj, Jaj, jó, de hát játszani vagyunk. kell, vala. Igen, játszani kell, és akkor lehet, hogy egy hét alatt kapsz négyet, meg az is lehet, hogy kapsz 25-öt. Ja, meg ki tudja, mit nyits belőle? Ja, hát azokat is betörni dolgokért, és akkor unlockharc jobb ládát, amiben vagy vagy jót tud, vagy nincs. De az csodálom amúgy, hogy mikrotranszakciót nem tettek bele. Tehát, hogy... Szerintem Igen. Ilyen, ilyen, tuti lesz benne ilyen, hogy tíz láda, és akkor ennyi euró ér. Ja, biztos, biztos tuti. lesz. Csak, hogy most egyelőre nincs, ez olyan furcsa. Hát nem, Ez így ki. szokott lenni, igen. Tehát amikor kijön a játék, akkor általában nem dugják az orrad alá, hogy még fizessél sok mindent. Kivéve a High Division. Majd egy kicsit később. De már szerintem a játékban ez úgy van, hogy csak át kell kapcsolni egy kapcsolót, és akkor működni fog az. <gül> tehát, ez már kész van, csak még nem... Aktivál. Ja, akkor ez olyan, mint amikor rajt van már a DLC-al v csak aktiválni kell neki. Hát, elkapcsolják, hogy mostantól húzzuk le az embereket, és akkor dobálják be a pénzt. És ezt lehet a kapcsolónak a neve, hogy mostantól húzzuk le az embereket. Le van írva. Így van. <laughs> Jaj, na jó van. Érdemes a moziba menni, csig ez. előtte, előtte én pont itt cuttingadom no. a Steam-et, és most veszem észre, hogy a, a Sacred Gold volt a 400. játékom. Ó, <laughs> ó! Oh. Oh akkor ezt meg kell ünnepelni valahogyan. Egy egy, egy, egy mozi, mozi látogatással. Ja, annyit megengedtél magadnak akkor az igen, igen, egy, me, megelőlegeztem. Egy, igen, Hát ugye felültünk a hype vonatra, és elmentünk megnézni a Dr. Strange-et. Spoileresen fogok, na, búlva, na, szóval nem spoileresen fogok róla beszélni. Ez jó, mert láttuk még a, a mickey tehát... Igen. De érdekel. engem érdekel. Ja. Engem érdekel. Ja, tehát é é így nagyon röviden a, a véleményem az az, hogy, tehát, hogy nem rossz film, de messze lemarad a már eddig kijött marveles filmektől. Szerintem. Te Most így... konkrétan mely mely melyikhez az utóbbiakra gondolsz, vagy a régebbiekre ilyen ember egy-kettő bosszú állók, vagy a? Hát hogy jaj, az, a bakra... úgy Unblock, az Unblock ez a mostani ja, világba ja, ja. bele tartozó filmek. Tehát, hogy igazából rengeteg lehetőség lett volna ebben, mert ugye egy ilyen Tony Stark-kaliberű hatalmas egóval megáldott szereplő kerül be így a, a főszerepbe, mert tény, hogy így ilyesmi karaktert játszik. Benedict Cumberbatch, és hát ugye szerintem aki látta a trélet, az tudja, hogy ugye a baleset nem tud utána orvosként operálni, mert remegnek a kezei, emiatt így derékba törik az egész élete, és hát így kerül el, így keletre, hogy majd ő kitanulja ezt a dolgot, és hát tehát oké, okay, így behozzák a mágiát a Marvel világba, mert ugye eddig csak, csak istenek, meg, meg, meg fegyverek voltak, most már van mágia is, és akkor nem tudom, tehát így ment, ment ez a nagy keleti misztifikációs vonal, és akkor megmagyarázzák ennyivel az egészet, hogy it's magic. Tehát, hogy, hogy nincs, nincs mögötte így igazából, hogy jó, mágia, meg Gizéde, de, de úgyhogy, meg mégis. Tehát, hogy jó, tudjuk, hogy Thor erős, mert, mert az Gádból jön, és egy Isten és úgy van mögé, mögé ugye, ugye, magyarázva, de itt, itt nincs, tehát megyünk is. Most, most, és... most eszrevételt az a kisgyerek a reklámból, hogy de miért? Jaj, ne! Magyar, ja. Tele van vele a Facebookom, tele van vele. Nekem is, is arra, azért az hogy én, én magát a reklámot nem láttam, úgyhogy. Az a baj, hogy az elején én sem, és nem is talán egyszer, vagy a... kétszer. Nem de... ezt a demiértes hülyeséget, aztán valamit néztünk, és akkor bedobta, és akkor leesett az egész, és azóta még többször látom komolyan, így beképzelem magam. Hát a Facebook csoportokon vannak, de miért? Ja, isten. De miért? <gül> Láttad, ezért. Tessék, egy valaki csinál egyet és rögtön megkérdezi az, a és megy tovább. Jó, és hát így, így a filmről visszakanyarodva, ugye ez elég nagy nevű szereplő gárdát válogattak össze, tehát ugye Benedict Cumberbatch, Mads Mikkelsen, uh, Tilda, hogy hívják? Swinton. Swinton, igen. Uh, tehát így elég nagy nevek így, így kerülnek elő, uh, viszont, tehát nem tudom, tehát én, Isten lássa el, én, én, én szeretem Mads Mikkelsennek a filmjeit, sorozatait, de, de jó, mondjuk, tehát jó mondjuk ő játszotta itt a kis gonoszt a filmben is, hát tudjuk, hogy a Marvel gonoszok sose a kidolgozottságukról voltak híresek, de egyszerűen szerintem szar. Na, hát na. Vagy hát nem szar, de nem jó. Amíg szerintem jól néz ki, tehát hogy jól megcsinálták a szemét, meg nem tudom, az nagyon, a trailer alatt. nem nekem adom. nem tetszett igazából, tehát hogy most jó ugye, most megint ez a... De miért? Jaj, ne! Tehát, hogy ez is, hogy most oké, most olyan fekete sminket kapcsolok, de de, de... de miért, miért? Jó? miért, igen. Na mindig, szóval... Nem Márki tudom, jó, ez nem. is. Jaj, jaj. Ja. Nem tudom, akkor ugye van egy kis csavar a filmnek a háromnegyedénél végénél, amikor az egyik szereplő megtud a másikról valamit, és utána ő teljesen így megváltozik a világa, mert hogy, és ott is úgy nem értettem, hogy, hogy mondjamos, jó, hát eddig baz meg ott voltál, és most meg már ennyire más lesz minden ettől, mert megtudtad és hogy, hogy, hogy, hogy, hát na, olyan, olyan, olyan, olyan mintha az óvodába bedurcizol, tudod, hogy már te nem vagy a barátom és nem, tehát nem ilyen egymásnak feszülős dolog lesz a végén tehát ez, ez már majd az ilyen stáblista utáni utáni jelenetből fog összeállni, hogy mire utaltam most így, tehát hogy ennyire nem fogja a filmélményt elrontani megnézni igazából ajánlom, mert akinek a Marvel filmek tetszettek az, az annak ez is fog hát én most úgy örülök, hogy nem a 3D-s verzióra ültünk be, mert konkrétan egy elég durva LSD trippa film. Tehát ilyen, ilyen univerzumokon, dimenziókon keresztül van egy ilyen jelenet, amikor így, így, így, így esik össze-vissza, és ott így fordul, kergül, perdül, mindenhogy, és tehát konkrétan majdnem így elszédültem, hogy csak a kettődést néztük. Varázslat, még, Be van ott szív, mindenki ennyi. Erről szól Tehát ez kőkemény, tehát ilyen LSD trip, tehát ilyen szemgolyón átesik, és akkor ilyen fraktálszerűen nőnek ki így a kezéből a kezekből a kezek. Ilyen nagy, tehát elborult látványvilága van, meg ugye az Inception-szerű hajlitgatós dolgok. Ja, az nekem is egyszerre az jött. Tehát néztem a trailert, és elmondom, azt, hogy ez tiszta eredet. Vagy hát igen, a túlspilázva, túl de az eredet. És alapjára. nagyon durva, tehát mikor így, így fordul össze-vissza a világ, és mint a fogaskerekek, így megy minden valahova, valahonnan. Tehát nap, tehát el, eléggé elborult, de, de, de ez hozzáad a filmhez igazából, csak, csak akik úgy érzékenyebbek gyomor ügyileg <gül> azoknak lehet ebből gondja. És amúgy a, az univerzumokat jól összeköti, mert azt hallottam, hogy rengeteg univerzum megjelenik belőle, benne, és hogy így utalgatnak erre, arra, a De spoiler nélkül, persze. Hát, igazából költ össze dolgokat, mert ugye itt is megjelenik egy ilyen végtelen kő, vagy minek hívja. Ja, igen, igen. A, ami, ami elég sok Marvel világban ott van, és az fogja mozgatni valamik elkövetkező filmet, most nem tudom már melyiket. Hát meg az gyűjti a, az izé a, hú, most hogy A Guardians of the Galaxy-ba ki. Így van, de nem az, de hanem annak a... Annak jöhetne a folytatásra. Most jövőre. Jövőre. jövőre jön. Jövőre jön. Igen. kíváncsi leszek. Azt lehet, hogy meg kell nézni moziba. A Thanos, vagy most lehet hülyeséget. Igen, valami ilyesmi. Hogy a, az akarja a kesztyűbe beletenni az összeset, és akkor szétver mindenkit, meg mindent. Úgyhogy van egy ilyen fő, fő, fő. De lehet, hogy most hülyeséget mondtam, mert keverem a Thanos meg a Galaxis Valót, meg a nem tudom, van annyi, mindannyi, meg a DC tehát, hogy Igen, tehát valamennyire összeköti a dolgokat, meg ugye magyarázgat, meg mit tudom én, de hát mondom, nekem ez a film igazából olyan kevés. Tehát sok lehetőség lett volna benne, ugye, mivel eredett sztorival van dolgunk, mert, mert, mert ugye tényleg Kapott egy előzményfilmet, aminek jó, tehát sok mindennel illeszkednie kell, ezt aláírom. De, de, de nem, nekem ez ilyen kevés. Hát az a baj az ilyen eredetsztorika, hogy az összes ugyanolyan. Tehát, hogy a igen, tehát meg a van. A, a Batman, az összes mindegyik ugyanúgy történik. Elutazik ott, van valami, visszajön, és ő lesz a Jani. És ennyi, nagyjából. Hát a igen, mondjuk jó, tehát a. Vannak benne jó poénok, amik úgy, úgy beleillenek a filmbe, meg nem tolják túl. E, és mondjuk ez jól is áll, hogy tényleg nem minden második mondat egy poén és, és röhögés, de amik vannak, azok jók. A wi set láttam, az vicces. Igen, igen, az, az, de az nem jó vagyunk az. vadállatok. Ja, igen, azt az, az, az tetszett. Én, én, már, én már azt várom, hogy a Loki visszatérjen. Mert szerintem ő az egyetlen épkézláb főfő -fő gonosz a, a Marvel univerzumba. eddig nem nagyon tudtak rajta kívül összekolvanni senkit. Ha a stáblista utáni jelenetről beszélek, az mennyire spoileres. Hát szerintem nagyon. <gül> Akkor nem mondok <gül> Oké. Okay. Na, de már ez szerint ott lesz Loki valahogyan jó van. Okay, nem fél. lesz ott, tehát ennyit elárulok, hogy nem Csába. lesz. De szó lesz róla. Na végre, már A Tor három óta nem kaptunk lokit. Vagy a kettő óta. Tor kettő volt? Mondjuk ott is a kettő volt a Dark Worlds, igen. Igen, akkor a kettő volt az utolsó, és ugye a három lesz majd a Ragnarok, azt hiszem az is jövőre, vagy, vagy utána, nem tudom. És már nagyon várom el. Nagyon csipem a Tom hiddleston is, a színészt. És ez a szerep, ez tényleg ez, ő, ő, ő, erre született konkrétan. Hát ez a Loki, ez majdnem olyan, mint a DC-nek a Joker. Tehát kicsit hasonló karakter. Én azon csodálkozok, hogy ebből játékokat nem csinálnak így futószalagon. Hát sokat. mert mindegyik megbukott, mint a szar. Hát, meg meg amúgy Legújabb játékok vannak belőle és azok jó. Vannak, igen. Tehát az így azon kívül nem nagyon, nem nagyon tolnak mást. Én, én itt Force el tudná képzelni a bosszválót világába például. Vagy, <laughs> el, vagy, el, vagy az új kód. Hát nem, de egy ilyen hackenssles-t az simán, hogy rögtön csehézével, torral aztán lecsapszni. Egy ilyet, mint a Shadow of Mordor, tudod. Ja, hát olyan de például ilyen, ilyen hackenssles az van ingyenes az Steam-en, már az azt hiszem az a neve, hogy ilyen diablószerű cucc. Ja, a... ja, ja, ja, az tényleg. Hát az, még egy percet nem játszottam, szóval a fingom nincs, hogy milyen. De elég jó a kritikáknak körben, azt hiszem sokan játszanak. Hát én robból... Nekem van az egy kis. az ilyen online cucc. Aha, és, igen, igen, igen. És ne, nekem azért kicsit fura, hogy így 5 6 vas ember, meg 5-6 pók hogy rohangál az így. Nekem, nekem egy kicsit megtöri az élményt, az hát. illúziót, hogy. Aha, jó, van, oké. Okay. Hát ez ilyen. De mindenki a hősökkel akar lenni, és általában mindenki ugyanazokkal, úgyhogy. Jó, de hát ez így. Ez már csak ilyen. Pont a lényeg, ez veszi el az embert. Mi be, beleolvastam itt közben ilyen kritikákba, hogy nehogy kiadjak itt valamit, és hát igen, itt is megemlítik, hogy tehát így a. a a fő ellenséggel való harc, az... Hát na, igen, így, így utólag, meg már ott is mondtam egy cimboráknak, akikkel néztem, hogy, hogy az, úgy, az, úgy, az úgy elég gáz megoldás volt, szerintem. nem majd akkor ez is kiderül, hogy ez mi volt. Majd hát ha megnézzük. Igen, tehát annyira olcsó húzás volt, hogy mikor így véget akkor ugye... Így, így megoldódott a konflikt, és akkor így nézzük, és ez. De hogy ennyi. <gül> ez kicsit olyan, mint amikor jó, bevallom szégyen szemben, meg kellett néznem az alkonyaktokat moziba, az újabbakat, mert muszáj volt. Hát. És az egyik alkonyatba nem érdekel, ezt polyerezem mellett, szarom, nem érdekel az egész, <gül> mert de senkit nem érdekel. Szóval az egyikben volt, egy harc, talán az utolsóba, hogy egymásnak estek a. Ne, hogy ne. A ne, azt el az, ne úr, ez szó, az nagyon só, leszorom, nem érdekel. <gül> az nagyon a film elején. <gül> jó, volt aki, valami harc. Jó, akkor, akkor aki meg akar nézni az alkonyat, bármelyik részét, van ilyen, most kapcsolják ki. Van ilyen. Szóval az alkonyat utolsó része, és jönnek a, azok a gonoszok, a, nem tudom kik, akik nem engedik, hogy ember legyen átváltoztatva, meg ilyen marhasága, nem érdekel. Ne a gyerek ne legyen. -e. A gyerek nem, ne nem. legyen az, meg valami parodiákat láttam, meg az ilyen kifigurázós, dancsó, vagy nem szírmagyi. Márta a szírmai. Szirmai is. Ja, igen. Na, tehát valami ilyesmi, kaliber egy egymásnak esnek, is, meghalnak fő, fő, fontos szereplők, meg minden, mondom, tök jó, vége történt, valami mellettem barátnőmmel majdnem bőgött, hogy most ő mérhat, hat, vagy És végre volt valami, és ment tovább a film, és ment egy-másfél egy óra, hogy akkor hogy oldják meg a problémát, mert minden, és a vége az volt, hogy hopp, ezt csak az egyik vámpír mutatta az egyik gonosznak a harc előtt. És az egész meg sem történt. És utána azt mondták, hogy jó, akkor ne harcoljunk, inkább hazamegyünk és ennyi volt a film. Ez egy jó megoldás volt. A és a is a végén nézett, gondolta magaba, ha most azt mondod, hogy ez egy jó csavar, akkor fölállok és itt hagylak. De aztán nem mondta, azt mondta, hogy mi ez a marhaság. Úgyhogy, így van. Ehhez, ehhez én még annyit tennék hozzá, hogy, hogy Bobby él. Ja igen, igen. Ez Ezt amúgy már körülbelül egyszer eljátszottuk, olyan... gyerekek, ne, ne ismételjük magunkat annyi szó. Ez, ez körülbelül olyan. Ez amúgy tök sok filmben jól működhet, ez a... Ez a hogy azt hiszed, ja, hogy meg történik, és meg történt. Igen, de most komolyan egy ilyen romantikus nyelv tengerbe kellett beletenni egy ilyen szar. Ja, gondoljátok hogy mondjuk az Activision azt mondja, az elmúlt pár év kis adtuk? <gül> az, csak, az csak egy ilyen poén volt, az így nem történt meg. <gül> hát egy-kettőt ők is poénra vettek. Egy hát, <gül> hát, visszatekintve. Jaj, hát nagyjából végeztünk, ahogy nézem. Jajajaj, bementünk a moziba is. Igen, volt. Windows Storeból ne vegyetek semmit. Igen. Ez az Far egyik... Cry 3 mindjárt ilyen. Ez is a tanulság, hogy ne vegyünk Windows Storeból, de amúgy is nehéz. Úgyhogy... Igen. <laughs> nem nem megyek, ne... hogy a Store is megkeserít minket, még nem mi nehéz is róla. Amit az ember megtalál, az drága. Amit nem, azt ugye nem találja meg, úgyhogy tök mindegy, hogy <laughs> mennyibe kerül. <laughs> És nekem folyamatosan mobil játékokat dob ki. Tehát, egy. Hogy nem értem, hogy én vín re miért vennék meg mobiljátékot. Mert tudsz. Ja, értem. És, és, a és a legnagyobb poén az, hogy ezeket egy listába teszik, úgyhogy ha mondjuk nem értesz hozzá, akkor még azt is hihetnéd, hogy az nem mobiljáték. Így, van, így hát van. Itt van például a, a, a rikor mellett a Hitman Go szintet. Szomszéd, így a Hitman Go az mobil játék. Így van. De a az meg nem. Ja. Jó, hát meg itt van a Gears of War 4, meg, meg minden, de például itt van a Lara Croft Go egyszerre mellette, meg a Morhun 325 yeah. forintért. Meg a Farming Simulator 16, ami szerintem így ez van. egy mobil port. Szerintem is, mert 1640 forintért nem akarom elhinni, hogy odaadják a PC mobil. Akkor az lesz az, igen. Jó. Hát. vicc az egész. Köszönjük szépen. És ti is tegyétek ezt szerintem, mert így van. nem éri meg a szenvedést. Meg akkor végeztünk a mai podcasttal is, úgyhogy megköszönjük a figyelmet. Én még így a filmhez annyit hozzátennék, hogy... Na még valamit el szpojlerezni. Nem szpojlerezni <gül> akar, hanem csak ilyen ajánlás, hogy tehát, aki eddig is szerette a Marvel filmeket, az ne hagyja ki, mert ugye hozzáad ahhoz a világhoz, viszont ha, ha élnek még olyan emberek, aki nem, akik nem láttak a Marvel filmet, úgy ever, ne ezzel annak nem ezt ajánlanám elsőnek kell csináló filmnek. És a stáblista, a stáblista közben két jelenet van, van egy a Igen, van, van egy, végén. igen, meg a végén is egy. Úgyhogy tessék végigülni, és amikor azt mondják a, a jegyszedők, meg akik sepregetnek, meg pakolnak utánunk, hogy nincs, mondjátok azt, hogy de van. Igen. Gondolom a legvége az, hogy Doctor Strange még visszatér, mert ezt minden rohat Marvel filmnek a végére oda kell tenni, az aktuális főszereplő visszatére, vagy igen, nem. Igen, az tényleg ott van. Gondoltam. <laughs> Semmi újdonság nincs. Így van. Na jó, köszönjük szépen akkor ezután a figyelmet. Sziasztok. Hello. Sziasztok.